rugăciune pentru trecerea peste prăpastia care desparte pe om de Dumnezeu. Doamne, Isuse Hristoasă, învățătorul cel Dumnezeiesc, te iubim, pe sărbim și îți mulțumim, fiindcă în parabola despre bogatul nemiloștin și săracul lază, taina prăpastii care ne desparte de tine, ne descoperim de aceea împlicoșată și mare este dragostea față de trup, față de lume și față de pierdătoarele puse ale patinilor puse în calea noastră spre tine, de către ducurile răutății celui Cu multă răbdare și hotărâre să ne despărțim de toate ale lumii acesteia noi spătini. Să ne lepădăm de sine să ne luăm crucea, să te urmăm, ne-ai poruncit, pe cei neputincioși, cu voi, cu necază, cu moarte, De lume i a îndepărtat, i a înstrăinat, pe ascet, pe călugă, pe pusnici, se rabde de foame, de sete, să privegheze, să se roage neîncetat, i-ai învățat, Ca să treacă peste prăpastea, care gura ei și-a căscat, și să zică pe toți, Oamenii acuțezau. Doamne Iisuse Hristasă, Învățătorul Cel Dumnezeu, Te iubim, Te slăbim și-ți mulțumim, fiindcă de bogățiile acestei luni neferiți, când Mamona, cu cerul de aur, ne-a Să fim ne necăriți, tăhăriți, răciși, Cate neamurile de tărhad ale lumii peste noi s-au năpustit, ne-au ne-au schilodit, ne-au ne bazătorit, ne-au nedreptățit, ne-au închit pentru ca Odihna în senurile lui Abraham să dobândim și locurile în împărăția ta să nu le agonisim. De aceea viața cea veșnică, pentru neamul nostru, cu multă înțelepciune ai rânduit, Căci din iubire, față de biserica ta ortodoxă, față de tine, de Tatăl Ceresc, de Împăratul Ceresc, toate le-am și în durere, în lipsuri, în lădejde, pe tine să vin, te-am așteptat. Doamne Iisus Hristos, Învătătorul cel numai te iubim, te slăbim și sfântămim, încă de bogățiile, cele duhovnicești, ne-a făcut. Cum să le dovândim neînvățați, cum să facem din ele un pod de rază peste prăpastia, ce lumea aceasta, ca să ne inviță, a căscat. Putere, iscusință, înțelepciune, mijlocul, lumina ta ne-ai dat. Porunca Ta să iubim pe Tatăl Celesc din toată inima, din tot cugetul și cu tot sufletul este podul de rază care ne trece peste prăpastia acestui lume. Să ne iubim unii pe alții, să iubim și să-i de cei căzuți pe duși mai acas, să fim nilosturi pentru încât îngherii Tăi, Pașa noștrii le-a numărat când porâșile tale le-a făcut.